A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim bismillahi r-rahman r-rahim Inna alhamdalillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillelahu wa man yudlilhu falamadhi lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu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 Zotit të botrëve, kryusit të gjithsis, për shëndajtit tona, mëshira Allahu të barëke vë të alë dhe bekimet të ti, qofshim bi motmirën dhe zotriju në pengamerve, Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnikin, bi faminët ti të ndarshme dhe nbi gjithë muslimanët dhe se dhe të, të ndjekën rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Dhe të vazhdojmë e lejën Allahu Gjellu Wa Ala në lezimin dhe komentimin, Dhe shpjegimin e fjallëve të Zotit Subhanahu wa Teala Allahu Gjellewala në ka zbrit Liber, në ka zbrit Kur'an Me të cilin nga drejton në vazhdimësi, pandër prerë me këshillat e ti Me ligërimët e ti, me drejtimët dhe udhëzimët të cilat i ka vendos Zotit Jon Gjellewaluhu në librin e Tina Andaj për nga meri sallallahu aleyhi Vesellem Ka than për muslimanët Khayru kum men te alleme Al-Quran e alleme Ka than për nga meri sallallahu aleyhi Vesellem Me se dëshironi me dit Se cili njëri është maj miri Për njerëzve, maj miri Për muslimanëve, atër ka than për nga meri Sallallahu aleyhi vesellem Maj miri për jush është A i cili e mësën Kuranin, e mësën Qërani në librin e Zotit Gjellë Gjellëllu, dhe pasit amsoje për veti, ja u mëson të tjerëve, pasit amsoje për veti, u mëson të tjerëve. Ky hadith hin edhe në qështjen e kuptimit, edhe në qështjen e leqimit, pra edha i cili e mëson Kërani në përmëndsh, edha i cili e mëson me lequ Kërani në për edha i cili mundohet me kuptue dhe me indzando me thanjat e fjalve të Zotit Gjellë Gjellëllu. Kemenjel tek surya al qamar surya al qamar surya e hanes ndër të cilën sure Allahu xhëlal xhalalu ka sjell disa prej fragmenteve nga historia e kaluar ku dihet se i gjithë Kur'ani ka në të histori të shumtë ka në të histori të shumtë mirëpo historinë të cëme ka sjell Allahu xhëlalu ara është shkoputje është shkoputje e disa skenave të të kaluarës Nuk është e gjithë historia Po janë të shkoputura disa prej skenave të rëndësishme Në përmjet të cilave Allah u gjellegjelelu në i përcil disa mesaje Në përmjet të cilave në gjarje Allah u gjellegjelelu në i jep disa mësime Pra na këthen në histori që ti mormi këto mësime Pra pasta i këthejmë i jetës tonë dhe i zbatojmë ato mësime Allahu gjellë gjellëlu hunësurën el kamer Ka përmend njëjarjen e nuhut aleyhi salatu vë selam Njëjarja e nuhit aleyhi salatu vë selam Nuhu është pëngamer i Zotit gjellë vë ala E ka dërgu Allahu të barëke vë të ala Të tretim pëngamer të dërguar Ka qena demi aleyhi salatu vë selam pëngamer i ti Pas taj ka ardh i drisi aleyhi salam pëngamer i ti dhe nuk kanë qenë këto pengamërë të dërguar. Pastaj, me kalimin e kohës, me prishjen e njerëzve, me dëgjenerimin e njerëzve, me humbjen e rrugës nga ana e njerëzve, e kështë të më radhë, Allahu Gjellohala e dërgoj Nuhun, a.s. të tretim pengamërë dhe evani Zoti Gjellohaluhu të dërguar. Në dallimin në mes pejgamber dhe i dërguar, Sa'adeni alayhis salam ka qenë pejgamber, po s'ka qenë i dërguar. S'ka qenë rasul. Ataj neve i dallojna pejgamber dhe i dallojna të dërguart. Sa'adeni alayhis salatu vesselam ka qenë pejgamber, sa Allahu i ka fol atij. Idrisi ka qenë pejgamber, sa Allahu i ka fol atij. Çka do të thonë pejgamber dhe i dërguar? Pejgamber është ai i cili Allahu i flet atij. Allahu i fleta ti dhe i zbrit fjala ti, kjo është pengamer mirë për nuk është i dërguar sepse nuk komunikon në popullin e ti për që e Mlademi a.s. nuk ka komunikur në popullin e ti se popullin e ti ka qenë në islam ka qenë në rrug të drejt dhe ka qenë i pari për njërzimit edhe kështu më radh i drisi a.s. dhe sa kur ka arë qështja e nuhut kur ka arë nuhu Allah u gjëllëvarë e ka borë rësull, e ka borë të dërguar, e ka borë komunikator, edhe e ka borë për tjeles të mesajit, andaj është konfrontue, është konfrontue dhe është balafacu me popullën e ti, pra pengamberin nuk balafacuot, dërsa rësulli i dërguar i balafacuot, andaj nuhi ale i salatu e salam e ka thirë njërzimin, e ka thirë popullën e ti në, Binjende Allahu Xhelalu ala, nën shtrim të Allahu Xhelalu ala dhe ka has me revollt, ka has me revollt, ndërsa pejgamberi si Ademi alayhisalatu vesselam nuk has në revollt. Nëse Allahu Xhelalu Jelalu ka dhisa pejgamber i ka bue edhe pejgamber edhe të dërguar, siç është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjas në fillim të shpallës nuk ka thënë i dërguar, por në fillim të shpallës ka thënë vetëm pejgamber i ka zbrit disa pjesë të Kur'anit, mirëpo ende nuk është urdhëruar me dal në popull. Ende nuk është urdhëruar me dal haptazi dhe me i thirr njerëzit në fenë e Zotit xhellal Gjelle xhelalu. Kur ka dal haptazi, o shtuaj resul, o shtuaj i dërguar, pra Allahu e ka dërguar për t'i thënë dikujt diçka. Këy është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili ka ditësit edhe pejgamber edhe resul i dërguar i Zotit xhellal Gjellewara Allah u në surën kamer Në e kasil në gjarjen e nuhut Alej salatu e salam Dhe nëse thot dikush Si do mos ataset e lezojn Libri në Zotit Gjellegjellelu E shofin se në gjarja nuhit Për sëritet shumë Në gjarja nuhit bot, Her pas her Me loj loj formash Në Kur'an vjen në rastet të ndryshme Në skenat të ndryshme Në forma të ndryshme Kështu edhe në gjarja e Musait, ale i salatu e selam, vjenë në rast dhe të ndryshme. Kështu edhe në gjarja e Isait, ale i salatu e selam, për sëritet në Kur'an. Mirë për po për në gjarjeve dhe pengamërve të Zotit dhe rusull të Zotit, mësë shumëti për sëritet Musa, me nuhin. Mësë shumëti në Kur'an, për sëritet Musa, me nuhin, ale i salatu e selam. Prahë, pengameri dhe i dërguari i parë me të dërguarin gati të parafundmëve prej seris të parafundmëve si zesh Musa Alei Salatu Sram i popullit të benu Israelve po pse valë pse valë veqohet pse valë janë vequë nuhi është vequë e Musa gjithashtu në mesin e tyre edhe Ibrahimi Alei Salatu u eselam nga se këta pengamert dhe këta të dërguar të Zotit Gjellegjellu këta për nga merë dhe të dërguar janë balafachu me popull janë balafachu me mesaj kanë përqu e mision kanë për cil mision të Zotit Gjellegjellu dhe janë konfrontu me popullin e tëre pra kanë hi në shëqëri dhe kanë komuniku mesaj dhe ky komunikim ka sjell pasoja këto pasoja dhe ky raport për nga merë popull Pengamer shëshri Konflikt pengamer Ek shtëmeral Ketë këtë raport Allahu Gjelle Gjelalu Dënë me na e dhanë neve mësim Dhe model dhe monster Sepse dhe na jena një popull I një pengamer I cili në ka bartë mesaj Pra për shkak se janë të përbashkët në mesaj Muhamedi Alehi Salatu Sram Me Musën Me Nuhin Me Ibrahimin Me Isën Allahu gjellohala na i ka përsërit rastët e tëre që të morë mi musim sepse jemi në rrugën e njët jemi në rrugën e njët dhe do të balafacohemi me ata që ka është balafacohu Musa do të balafacohemi me ata që ka është balafacohu Ibrahimi është balafacohu Nuhi Alehi Musalatu e Selam Andaj, është shumë në nësishme që besimtari të adin në gjarjen e pengamerdhe po fatke cishët muslimanët sëtë fatkecish dhe mjerisht, ata ma shumë din për për njare të ndryshme, për historikat të ndryshme, për epokat të ndryshme të historis, dhe nuk din për të dërguarit e Zotit gjellëgjellëhu. Dersë të dërguarit e Zotit janë kategoria me lartë që ka egziston e njërzimit. Për nga mërë të halohu gjellëvara janë modeli me lartë i në njëriju të mirë. Njërzit sot vuajnë Dhe kanë nevoj për ta par një model i njëriju të mirë, i njëriju të devotë shumë në vepra dhe fjalë. So njërzit vuajnë dhe mjerohen për ta mdjek dhe për ta imitu një personalitet i cili është i përsosur në përsose njërzorë dhe kufit njërzorë. Atëherë, nëse nuk gjindët ki model, nëse nuk gjindët në fushat tona, në shëshritet tona, në jetet tona, Atër gjindet në historit e tona, gjindet në historit e pengamerve, gjindet në historit e të dërguarve të Allahu Gjellu v Ala, a dajë Allahu ne ka sjellë këto modeli në Kur'an, për t'i pasë pasëshirë, dhe nëse thotë dikush, pa e gziston njëri mirë, e gziston model i mirë, i themi po, i themi jam pengamert e Zoti Gjellu v Ala, jam pengamert e Allahu Tebareke, u e Teala, dhe ata qka jo afrohen pengamerve për t'indjekë. Fatullahu Jalla Jalalu pase përmendë se neve e kemi thue Nuhin alayhis salam tek populli i ti, tij dhe ata e kanë pogonjëstrue dhe e kanë mohue dhe janë përla meta e këso më radh 950 vite mesazh ka porçu Nuh alayhis salatu wassalam atha pasi ka kërkuar prej Allahut lutje që ta ndihmojë se kanë i dobët çai ka thon i ka thënë Allahu Jalla Wala kështu ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيون فالتقى الماء على امر قد قدر الله جل وعلا اي قد دلل تشريعاته الله جل وعلا قد ايات نا كانسوسه الله سبحانه وتعالى قد دلل تشريعاته دللته urdhnave تيلات جان اتا نو حين عليه صلاه وسلام قر ادبون e përqun e, e, e largun e, e trajtun më një mizori të madhe populli ti dhe risa i than nuhi të lehi salatu sëlam kështu titat i ardhën në Kur'an ja nuhu ka gjadel të na ve ekthër të gjidelena fe ti bima të iduna i than o nuh shikone maspari o nuh si me pos ata ata me pos shokata Dhe mësë me qena i dërguar i Zotit Nuk i ka thanoj, o për nga meri Allah O i dërguar i Zotit O njeri ndëruar Se ka qenë ndëruar, Allah u gjelluar e ka dërguar Mirë po që ka ndodh, o nuh Kjo është tradit e njërzve Kjo është tradit e njërzve Se ata nuk i din pozitat e njërzve Në shoshri I tham, o nuh I të ba polemik shumë Jetu na polemizu tepor Jetu na e përzije me polemikën të tane dhe e ki të prurë dhe këtë polemik dhe subhanallah e kanë qujtë mesajin e zotit polemik thyrin e pengamerit e kanë qujtë polemik thyrin e ka, pengamerit e kanë qitë e kanë logarit dhe e kanë bartë në kuptimin e prishës e rendit atëhera Allah u gjelluara i është lutë nukhe a.s. se o zot fede a rabbehu enni më glubun fantasir tha o zot Këta janë shumë, unë jam vetë. Këta janë këtë populli, unë jam vetë. Atër shka tha, o zotë, enë një më gëllubë, unë jam i fituar në aspektin prej përjashtë, fëndë të sirë ti ndihmo. Kjo është një prej mësimeve të kësaj sure, dhe kjo sure ka zbit në mekë. Dhe për shtacmëria, dhe për shtacmëria, e zbit e së kësaj sure në mekë, është shumë e thevë. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam në Mekë ka qenë vetë. Në Mekë ka qenë në mesin e një populli rabel ndaj Zotit, i pa nënshtruar ndaj Zotit dhe ka ardhur pejgamberi i Zotit xhallawala për t'i ndrrua ata, për t'i ndryshuar ata, për t'i bërë musliman të Allahu xhallawala, zërat janë konfrontuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam në këtë atmosfera, në këtë gjendje të ftoftë Në këto gjengje të pështira për pengamerin Alehi salatu e sëlam, shpirtrore ka zbrit kjo ajet, ka zbrit kjo sure, për t'i tregu diçka, pengamerit Alehi salatu e sëlam dhe për t'i ba i sharet popullit të ti, cilë i, sh i sharetit. Ata e kishen haru zotin një lëvala dhe e shikonin pengamerin Alehi salatu e sëlam se së ki është një njeri i vetëm i ka disa shokë rëdhvetit dhe na kurdoj na e fitoj na këta po vetëm është qësht Kur dëshirojmë, e fitojmë. Dhe disa në fund, para se melque, me lëquë, e mekën e dashër, cka tha. Ata thanë, ku shdo, që jesil, kokën e Muhammedit Alehi Salatu e Salam, i kokë kaxh dhe kaxh prej dedheve. Numrat e mdhejt e dedheve. Ku shesil kokën, pra e vretë, për nga merin Alehi Salatu e Salam. E shikonin të dobot, në këto atmosfera zbriti kjo sure, për t'i tregu Muhammedit Alehi Salatu e Salam, se qështjen e fitorës mbi popullë, qështjen e fitorës mbi personat të caktuar të zxedhurit e mi, është qështja ime unë e vendosja ta që ka tha Allahu Gjelluala ja të regoj në gjarin e Nuhit shiko Nuhit që ka i ka ndodh shiko Nuhit që ka i ka ndodh dhe kraso Nuhit a lej salam tha o Zot, unë nuk kam mundësime pëta janë shumë, unë janë vetë andaj ndihman ti prejanës pane univerzike në në në në në në në në në në lëshëjën ndihëmën tane univerzike që shë lëshën shijun dhe e ban tërmetin dhe i sjellë shkëtërimët që ndodhe shikonë në shkëtëa Allahu Gjelluala dhe na i hapëm dyërt e qjellit dhe na i hapëm dyërt e qjellit kur njerëzit nuk e dëgjojnë Allahu Gjelluala kur njerëzit i rebelohen Zotë i Gjelluala kur njerëzit nuk i krymë farzët e të tëre obligimet e tëre nuk i lanë haramët rebelohen Njëriju për nga natyra dëshiron më rebelue, dëshiron më konë i madhë, dëshiron sikur, sikur i pari për i tëre, i cili është rebelue, dhe është shejtani. Njërijut, shejtani a zbukuron madhësin, lërtsin, dëshiron më konë i madhë, dëshiron më madhështue, dëshiron më mburru, dëshiron me thonë se unë kam pushtet dhe unë jam i madhë, dhe anda i njerëzit rrinë me mrolla dhe rrinë me... Me, me shikimet të ndryshme dhe mundohen me të regu pushtet mbi të tjertë dhe shtetet të ndryshme të regojnë pushtet mbi të tjertë për qëfarë? Për të, të regu madhështin e tëre për të regu fuqin e tëre andë i blisi ishte i pari cili i tha Allah u gjeluala në mënirë të regjimi të pushtetit qka i tha, tha unë si bi sejde këti, edhe pse ti po thua po kjo kjo nuk ishte e let, kjo, kjo e thaj sigur disa njerës Po unë e them, unë e them, ti e thuhe po nuk i di pasoja. Iblisi e tha, po nuk i di ti pasojat. Çka ishte pasoja? Fa khruj minha fa innaka rajim. Dil prej atesit të mallkuar. Allahu all, Allahu جل والا nuk e zbrazëh përsherë dënimin e Rabb-it i cili prekët. Nuk e zbrazë më një herë. Punë po më zbrit mallkimin. Ekziston mundësia më zbrit mallkimin. A dal në ohmetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk do të ketë shumë shkatërrime, shkatërrime siç kanë qenë popujt e kaluar, por çka ndodh, ta pejgamberi alayhi salatu wasalam do, ket malkime, do ket të ketë mallkime. Do të ketë mallkime. Çka do të thonë mallkime? E mallkon Allahu xhellahu ala ata që i ribelohen Zotit xhellahu ala. Ja mjeron jetën. Nuk i shef jeta e tij drejt kur Nuk ishe fjetë e ti lumëturi kur, me gjithë se mundë mi pas të gjitha, prej bolloqeve të kësaj bote. Mirë po lumëturim, reatim, qëtësin shpirtrore, qka e gjenjë riu me Zotin e ti gjenle gjenelu, në raport të mirë më Allahun të vare kjo e të ala, Allahu këtan nuk ja jefë vetëm sa ati cili, është i disciplinu me Zotin e vetë. Andaj, kur nuhi alej i salatës ram, s'pat mundësi më u hakmarë, qka tha, o Zot, ti, në gëtë rastë, Në këtë rastë ata e kuptun rëzikon. Në këtë rastë ata e kuptun rëzikon. Se ju kujtu Allahu i Gjellewala. Njerëzit në përgjithsi e harojnë Allah me ko. Mirë pa po ata e dinë se egzistojnë në disa fuqi, mbinatirore, i ka në dorë Zotë i Gjellewala. I ka në dorë Zotë i Gjellewala. Tha Allahu i Gjellewala dhe në i hapëm dyrë të qilët. Në me thonë qilë i ka dyrë, sa tje botë tjetër. Qilë i ka dyrë, tha Allahu i Gjellewala Bima imun hemir Me një uj I cili u lëshuë me fuqi Me të lëshuë me të madhe Pra Allah i hapi dyrë të qilët Dhe lëshuë uj të madhe U e fegjër në lë arda ujona Dhe nga toka I hapën burimet e ujt Nga qilë lëshuë uj Dhe nga toka lëshuë uj të madhe Fel teka lma u ala emrin këtë kudir Dhe u takue ujtë i qiellit me ujin e tokës u taku uji qiellit me ujin e tokës uhamallahu ala zati alwahin wa dusr ana nuhi alayhi salatu wasalam e bartem e bartem dhe shkon ai ka bart Allahu xhallal gjele jalalu nepërmjet anije se se ne ka ndërtue nuhi alayhi salatu wasalam nga se azapi i cili ka zbrit ka qenë i egër ka qenë i ashpër Ka qenë te për ifshtirë nga se nuk ka mbet ditë qka nëftirë të tokës pa u shkatrua. Nuk ka egzistu shtëpi pa u shkatrua. Nuk ka mbet ditë qka e gjallë prej njerëzve dhe kafsheme pa u shkatrua përveç nga një loj i tyre. Përveç nga një loj i tyre. Për qfar nga një loj i tyre? Nga një loj i gjithë kafshë është hip në anije për të mbet loj i ti në botë për t'i pa dhe nasot ato. Dhe kanë mbejt vetëm familja Nuhit Alehi Salatu Selam Dhe kanë mbejt vetëm tri Tredjem të ti Tredjem të ti Ku ka thomë për nga Meri Sallallahu Alehi Vesellem Në hadith Se i gjithë njërzimi Kanë mbejt për këtëre tre njërzve Për këtëre tre djemëve të Nuhit Alehi Salatu Selam Pro krejtë na jena Për këtëre tre djemëve që ka kanë shpëtue Nga anija, anija E Nuhit Alehi Salatu Selam Këtu e ka të regu Allahu Gjelluala Fuqin e ti Atëherë Se përësërit në gjarë janu Hitalej salatu e salam Se përësërit në gjarë janu Hitalej salatu e salam Allahu gjelluar dhe E kemi partë në duhim Në një anije Me drasa dhe me goshta Eluah Eluah janë drasat Dru Dhe dusur janë goshta Pra e para prej argumentimeve të cilat mirën nga përsëritje në gjarësë nuhit, allohu gjilloare nga këthen në histori të hershme atje, se neve zanafilën e kena për pak tu shkatruhe. Tre veta, tre veta kanë shputue në nujnë a.s. Dhe, dhe këtë tre veta e kanë shpërnda e njërzimin. Proshtimi këtëre tre veta dhe jena na prej tyre, na jena prej tre vetave të cilat kanë shpëtue nga djemë të nujit, ale i salatu salam. Allahu u gjellove këte na përmen si një metë. Pra, kër e ka morë tohën kreç katërimi, kush i ka shpëtu këtë tre? I ka shpëtu Allahu u gjellove për të qenë tësot. Për të qenë tësot, adosh mi shpëtu tre vetëa, për të shumue dhe për të arrit Allahu u gjellove njërzimin. Për të arrit Allahu u gjellove njërzimin. Andaj nuhi Alehi salatu vë selam është njëjarja me përsëritur në Kur'an është njëjarja me përsëritur në Kur'an Allahu vëzhdimisht që i thot për nga merit të ti Alehi salatu vë selam Tërthorazin, a thot neve Apo drejt për drejt në thot neve Kujtonë në njëjarin e nuohit Kuri ka mor kretë të fani Dhe shkatrimi, për dhe shtrevetave Apo disa prebesimtarve të tjerë Dhe jemi shtu na Dhe kemi ardhë na Ekshtu merav Pasajt të trajëbi syrinëna gjazëllë lumen kan kufër ka hesme urdhrin ton dhe sa por dobi dietar kan thon se allahu xhellal Gjelle xjalalu e ka përmend anien te ngjarja e nohit per te na dhen edhe nje ishare tjetër dhe nje argument tjetër se ania ania ose ndërtuar me inxhinierin e zotit xhellal Gjelle xjalalu jo me inxhinierin e njeriu ose vërtet Se na kur i shofe anijet e se të ndërtoj njërzit ma hnitemi Se si ka mundësi një anijet me metrat e tërë me, me, me një tonelat në bitat e cila bartë prej kilogrameve të tonelatave të mloja Në habitemi Po allohu gjellovara e ka inspiru e njëri unë të ndërtoja ata Andaj allohu gjellovari ka thë nuhit ndërtoja anijen me menajimin ton Kue ka dit nuhi se me bashku dhisa drasa një një form të caktuar, me goshtat të caktume, dhe me i lidh drasat një form të përstatshme, ajo do të lundron në uj. Kush e ka ditë këtë? Kush e ka ditë? E ka ditë Allah u gjenë në wala, aji cilë e ka kryu tokën dhe ujnë, dhe e dinë se si bartën elementet dhe sendet në këtë botë. E dinë se si ka mund t'i diqka me fluturue, dhe si ka mund t'i diqka me eqë për toke, dhe si ka mund t'i diqka, diqka mu bartë. E din sai përkët Anies, sepse se tema Anies është tema veçantë. Po njerzit shpesh har mendojnë se shpiket e reja janë model i njerëjit, nuk janë modeli i njerëjit, janë model apo pjesë e zbulimit të Zotit xhallahu ala. Sepse ajo është zbulimi i njerit, po njerin e ka zbuluar Allahu xhallahu ala. Ajo është zbulimi i trurit, po trurit zbulu stonë, zbulu, truri e ka zbuluar Allahu te barekahu tal. Se njerzit thonë, "Shiko çka ka zbuluar truri njerëjit." Po shpesh herra ta e haron me thonë, shiko qëfar truni ka zbulu Allahu u gjellu ala. Në thonëm që ka zbulu truni, po që ka zbulu Allahu të barë kjo e tala. Allahu e ka zbulu një tru, të një njeriut që ka dalë jashtë, po sa tru i ka thonë z... Allahu u gjellu ala. Nuhi alej i salatës, i pari ka ndërtu anien, e kjo anien, që që ka lëndruhe? Me një ajdhë të vogël, një hapsir të vogël, e cila e mban të në latën e madhen. Dhe se tjel qo një pesh, një element të ranë në uja i bje posht Sa do që tjetë i randa i bje posht Edhe një guri vogël bje posht Nuk rrë i lartë Qka e banë menet atë a lartë? Allahu i ka thë nojit unë të tregoj ti një sekret Edhe sa të dush hip në ta, a i ka menet Ku që ka dhëri këta? Gjdo të tonelat bje posht Gjdo sen i randë bje në uj posht Qka dhët? Qka e në banë? Ajri Ajri, dhe izolimi një pjeset të ajrit e mban peshorën e nalt e cila është mbi ta andaj gomat e ndryshme rinë ta dhe e mban një rinë pas taj dërsa jo është me e vogël se një rinë një gom e vogël e mban një rinë nbi uj një sens shumë te për i imt për këta kush e ka zbulu e e ka zbulu e Allah i cili ka kryu e të gjitha kryesat andaj Allah u gjillohale ka përminktu anijen te gjiribi ajunina Ani e lundron të nën vështrimin tonë, nën për qëllën tonë. Pra alloh u gjellohale është a i cilje ka inspiru nuhin për të kryu anien, për të ndreq anien, që t'i barte me veti njerëzit. Dheri në shpëtimin e tëre Elusim Allahun të barëke wa ta'ala Qa Allahu jelle jelalu Në mundësën me qenë prej atërë të cilat Allahu jelle wa ta'ala nukim alkan Elusim Allahun subhëna wa ta'ala Qa Allahu jelle wa ta'ala Në mundësën me morë mësim prej historija Ve te kaluar apre pinga mërve tonë Allahu jelle wa ta'ala Elusim Allahun subhëna wa ta'ala Qa Allahu jelle jelalu Në mundësën me kuptu fjallën e tina Fjallën e pinga mejri sallallahu aleyhi sallam Elusim Allah جلا وتبارك و تعالى المسلمون قدسهم الله و تدهمن تدهفت المسلمون والله و تفرصون يتيمات المسلمون والله و تمشيرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين